Професор сів коло дочки на совку, а мати присунула навпроти стільця. Ти не помилилась, Ірен, сказала Марія Миколаївна. Ми прийшли як батьки з дуже важливою і неприємною справою. Не хвилюйся, Марусю, сказав професор, умостившись на совці вигідніше. Як мені не хвилюватись, коли доля моєї дитини, єдиної дитини. Марія Миколаївна здалила хусточкою очі, згадавши синів. Що таке? спитала Ірен. Він закоханий, оповістив професор. Юрій Олександрович, закоханий у дівчину, додала мати. Ти мусиш знати все. «Я й так усе знаю», – сказала дочка. Батьки ззирнулись. «Ти не могла знати», – лагідно мовила Марія Миколаївна. «Ти горда, ти вдаєш, що знала. Негарно, Іро». «Без мене», – скрикнув професор, – «та тільки я міг його вистежити». «Ти, татусю, звідки ж у тебе здібності до дослідецтва?» «Але як вистежив? Чудово, він іде, а я за ним. Зовсім так непомітно». «Ти міг не турбуватися, татусю. Я зробила це далеко простіше». «Як», – спитала мати геть з Пантеличина. «Я послала Пелагею». Ну, палегея не могла справитись зі мене, сказав професор. Ірен, Ірен, прошепотіла мати, ти вплутала сторонню людину, але я мусила знати, мамо, я не дівчина, я доросла жінка, і що ж мені зітхати татужити на самоті? Що ж буде, пригнічено запитала професорова. Все буде добре, мамо, сказала Ірен. Він вернеться до мене. Я ж казав, мов професор: все направиться само з себе, закон життя, факти і все направляється на краще. Ти можеш іти працювати, Степане Григоровичу, чудово, І Русь, залишаю собі солом'як. «Поясни мені, Ірен», – благально мовила мати, коли професор вийшов. «Поясни, як матері. Не будь хоч раз потаєнна. Коли б ти знала, як я змучилась? Будь ласка, мамо. Передусім, я знаю Юрія Олександровича приблизно так, як і саму себе. Знаю його вдачу, нахили. І знаєш, смішно думати, щоб він міг зв'язати свою долю, свою наукову кар'єру з якимсь дівчам. Але він закоханий у неї. Він буває в неї щодня від сьомої до дванадцятої». Не більше і не менше. Пізнаю його в цій акуратності. Порядок і режим передусім. Навіть для кохання він визначив час. Щоправда, чималий. А втім, він справді закоханий. Може, навіть божевільно закоханий, як на його натуру. Це зрозуміло. Роки зосередженої роботи дали себе знати. Він шумує, і я дуже рада, що шумування це відбувається в ньому перед нашим одруженням, а не після. Тоді справа була прикріше і навіть небезпечніше». «Так ти певна, що він вернеться до тебе?» – несміливо запитала мати. «Вийди, Маріч, мамо, адже години, що він віддає на кохання – це години його наукової роботи. Скільки він зможе жертвувати роботою твоєї дівчини – це питання часу. Зважай, мамо, що з планами наукової роботи зв'язана в нього я, а не вона. Поворот до роботи буде заразом і поворот до мене». «Мені дивно, Ірусь, що ти здібна так спокійно міркувати в твоєму становищі. Адже я, ти знаєш, мама, шумувала так само, може навіть безглуздіше. Це не минуче в житті, але потім лишається ще ціле життя, яке треба спокійно, свідомо творити. Марія Миколевна сиділа, схиливши голову. Сумніви не покидали її. «Це вам, старосвітським людям, кохання здається якоюсь невиправною катастрофою, чимсь стихійним і великим», – сказала Ірен. «А ми з революції навчились дивитись на нього, як на епізод у житті». «Ато ви нові люди», – мовила мати неймовірно. «А може, ти й помиляєшся?» «Помилки завжди можливі», – відповіла Ірен Тоном, що визначав кінець розмови. Марія Миколевна покірно підвелась, а все ж запитала. «Ти вибач, Ірен, що я втручаюсь у твоє життя. Скажи мені ще, навіщо ти вивчаєш українську мову?» «Я злякалась, коли побачила в тебе ці підручники». Сьогодні ти вчиняєш мені справжній допит, посміхнулася дочка. Гаразд, треба знати ту дівчину, маму. Тут я скористувалася знайомствами в махортесі, де вона служить. Вона українка, причому з того молодого покоління, яке не задовольняється вже українською школою на селі, виданням українських книжок, театральними виставами, як це було в батьків їхніх. Їм хочеться більшого, знаєш, апетит з їжею приходить. «Ля петі «Але вони нас хотять з'їсти!» – зауважила мати з гнівом. «Щось подібне. Їх легко пізнати. По краницях вони запитують усе по-українськи. Того ж голосно, демонстративно. Вимагають, щоб їх розуміли. Але це смішно!» – скрикнула мати. «Безперечно смішно!» – продавці такі справді сміються за їх спиною. «Смішно чути в могутній російській стихії нашого міста оцей коленький голосок. Але приклад «Мамо» заразливий, надто ж поганий приклад. Невже ти думаєш, що Юрій Олександрович? не має в тому найменшого сумніву. Недурно він оце недавно наприкінці академічного року заявив, що вже досить підготований і почав читати по-українськи. Дивна нетерплячка, якщо не взяти на увагу тої дівчини. Треба розуміти психологію тутешніх мешканців «Мамо». Мовою, культурою, політичною свідомістю вони росіяни. Але десь там у душі їм ще лишились якісь спогади. Досить ці спогади підігріти, і їх обпадає національна романтика. Вони відчувають себе нащадками запорожців, мріють Мазепою, Хмельницьким, Дорошенком та іншим старим манаттям. А надто жіночий вплив тут чинний. Це так зветься «українізація коханням». Боже мій боже мій, зітхнула професорова. Якими підступами він оточений? На щастя, жіночий вплив чиний із іншого боку, вела Ірен. Українці страшенно наївні, мамо. Їх досить потішити якоюсь українською фразою, і вони вже тануть від задоволення. Тож я мушу бути готова. Скільки я знаю таких людей. Зрештою, ми мусимо бути розумніші. Російська інтелігенція століття була тут провідником культури, керівником цілого життя цього неспокійного краю. І не варт їй важити своїм становищем через ту сотню слів, які не спільні обом мовам. Мова це ще не. Нація, мамо, яке все це складне, зіткнула Марія Миколаївна. Що ж ти робитимеш? Чекатиму, сказала Ірина.